«Де гарантія? А наша розмова? І ваша втеча? Хіба не гарантія?» «Мені потрібна тільки адреса, явка?» Ольга повірила. «А чи повірять люди Тадика? І ти сам?» Я слухав Ольгу і ловив себе на думці – Сталося б таке місяць тому, міг би і не повірити. Сам пройшов через усе це. Сам благополучно вибрався із гестапівської петлі. Але Отман, чи можна йому вірити? З усього видно досвідчений, тертий. Не виключено, вся історія із втечею Ольги, початок хитро задуманої провокації. Тертися, увійти в довірня налагодити зв'язки і одним ударом покінчити із групою і з усією агентурною сіткою. А якщо не провокація, користуватись послугами заступника начальника одного із підрозділів армійської контррозвідки. В руках Отмана поки що одна єдина ниточка, адреса Тарговського. Його будинок назвала Ольга. Я доручив Грозі посилити стеження за цією явкою і тимчасово звести до мінімуму контакти із її господарями. Тепер залишалось тільки одне – чекати. Гроза у Кракові Гроза за допомогою товариша Міхала влаштувався у Кракові на будівництво оборонних об'єктів. «Гітлерівці, – повідомляв Олексій, – щодня вивозять із міста поляків у напрямку Бохні і Мєхова. Нариття окопів протитанкових ровів». Правою рукою грози став Юзек Присак, музикант, пан керовник оркестру, точніше сімейного тріо, сам Юзеф, його дружина і донька. Іноді до них приєднувався і Олексій з аккордеоном. Тоді тріо ставало квартетом. Стася, донька Юзефа, тоненьким голоском виводила жалібні солдатські пісні про фатерлянд і фрау. Плакала скрипка присака. Іноді їх запрошували у військові казарми і ресторани Нурфюрдойче. Жили присаки. У передмісті Кракова – Броновіце. Комітет партії допоміг Юзефу влаштуватися нічним сторожем на залізниці. Ночами музикант охороняв сади і городи навколо магістралі, яка зв'язувала Краків із Сілезією. І таким чином ми регулярно мали інформацію про воєнні перевозки. Повідомлення Присека з кожним днем ставали точнішими, лаконічнішими – Відчувалася школа грози. Гроза між тим повідомляв нічого підозрілого наші люди, які стежать за квартирою Ігнаца Тарговського, не виявили. І раптом записка від грози. Товаришу капітан, шостого надвечір у квартирі Ігнаца з'явилися абверівці. Назвавши пароль, який дала Ольга, Зажадали зустрічі із вашим представником. На дев'яте десятого призначена зустріч з ними, Прошу вказівок з привітом О. Приніс цю записку із Черніхува наш зв'язковий збишик. Він залишився ночувати в загоні, Щоб на світанку повернутися із відповіддю. Не поспішати. Головне не поспішати. Зважити всі можливі ходи противника. Перш за все, відвести удар від Ігнаса. Створити на час зустрічі максимальну безпеку для наших людей. Повільно складалися рядки листа інструкції для грози. 9 Десятого. Пошли на зустріч метика. Хай він передасть їм таке. Перше.